Pala Pim Pampun Ramuncio Un czo Gabon, gabon Gawon, gawon xan eta gabon Gure entzure guzi edi Zaldeon no, errami eh, arginikeak En chatu serrepikari behar Gubeti haizte En chatu gugi <laughs> tuk bittia, ishe, ori, <laughs> unchatz, unchatz, unchatzu, Bo, un czo Bai, bai huntsa eta konten berriz ere hemen izainik eta emankizun eder bat prestatutu gula haste untan ere. Gara, dudatzen duten entzat, eh, eh onazke ez diogu ertaik ere, hona eh? izanen baita, hau saian bezala, eh, eta bon, mauren galditu gintian eta on nore itzuri noatinen dugu untan. Hara, joanen baigira leztarreko saio hortatik uh, beste bertsuali batzunen zuterat eta ondotik hartuko uh, dugu gipuzkoako bidea. Hara, donostiat joanen uh, baigira eta hori buruilean, iraila edo 7 egin egintzen eta bertsual saio batetat uh, ezta uskiziet bertsualari guziak aipatuko handanat bilia gaitziren oltza genian. Eta beha, gio, uh, urguntxu nio, joan gitu, bari madri hau, seurik. Ben ta beko sigori, gli anni galdu bitu, <laughs> kozen berehala <laughs> Lestareko saio horitarat, behaz horregira esumaimurua eh, eta sustraik kolina izan zilela kantan eh, maureko pesta horietan. Mm -hmm. Eta beraz zer probozatzen naukuk entzutea horai. Ebe tresnat edo objektu bat begi hartu gidean jodan hasten, baina eh, bazitian biga ordean, ebe segituko diau horregi lan. Eha, atsemaiten duzien zertla zaidin, baina goele Michele Txeko pargai emaileak seheta sonak eba indauskeko. Hien badito... Ez dakit ofizioa den, mena gehia. Eta gehia ez dit hitzetan erranen, mena jau. Oh. Eta izieteraiten zertako den, mena behar duzie zerbait egin. Egin ratian dien entako begi egxera ikusiko duzie. Obiektu e derrada, obiektu bat. Bortanez ar liteke ta ongi ederawat beatzetan jotzeko klak klak klak klak klak klak eta mishelentzako musika bat, eta mishelentzako musika tresna bat. Goitik bera astinduz, behar ba obeto, bai balio lezake musika egiteko. Alta lehen aldian ikusi tapeto, pentsatu nuen zela intxaurrak ausdeko. Pentsatu nuen zela, hintxaurak austeko. Sumai maulen helduak gizaldi berri da, Hemen nunaitik sortzen da alternatiba, Andaluzia aldean kastanetak dira, Eta basxuberoan bat tresna hori da. Eta basxberoan bat tresna hori da. Ezdakiitea hori den bere erabilpena, baina gustatua zait bai proposamena, hankataininetak dira hemen problema, Zein izanen liteke unentzat izena. Zein izanen liteke unentzat izena. Izenakas kasmatzea ez dut kutizia, hau mailu itxurada ta notizia, hemen hain da lasaia ta bizia, Obietuek egiten dute justizia. Obietuek egiten dute justizia. Onartzen dut mendian, ibiltzen naizela, ta garaibatez auntzak guk ginituela, Baginuen karraka naizetzen horrela, iduridu potokak usatzeko dela, iduridu potokak usatzeko dela. Sumai naizari garen itza eta pizza, naizari garen bersoz mintza eta mintza, Batzutan traidorea da bersolaritza, Kriston ridikuloa egiten gabiltza, Kriston ridikuloa egiten gabiltza. Peñas ridikuloanuke bukatu nai, auzerden egia erran nik ez takit orai. Baina ur bildu omen naiz, tadut segitu nahi, laborari entres nahi zandaiteke bai, laborari entres nahi zandaiteke bai. Berde izieta ez de eskriba pentio batekin, gara hierna internetan milu kavitia goi bea hauz <laughs> taulavat harako beharri batekin hartzeko eta biane chilinchau uh, dilindan holako, bat, bat eta, hola konmihi bat martelu baten gisa eta ibiltze eskineta esker hola egitan du be ofizioa eta hilanena ha leike xumaitzen zeren uh, zeren Hoia txaltetan uh, gamen egin ikizan da kopia kopiaba da eta askuen alhorretaik usatzeko. Hola zerbait bat zen askona askonarra edo haskua. Uh, ohiltzeko, haskuen ohiltzekoa hortz. Niken enien asmatuko egia arren. Bena bon. <coughs> Nunbait biek egia atan ziren ziren muzika trizna baietz. <coughs> <Benetako. laughs> <laughs> eta potxoken usatzeko e, Ba xe potxookake esobaiten di gen ziti Oin bi baziek eta egiazki goresmenak hola halako gehieta pito batekin bakka eghidan dut. <laughs> <laughs> Hala, tamile eskar Micheli guelana egine, kide, gauk? <laughs> Hala, ez teo duzei, e, gait egin. Ez tuk gauza handi gehitzena, halez? Hara, bon, hazteko eta bat gizna pulita hori. Eta txemantzutela, nunbait, uh, zertan bariatzen zen uh, segitzen jau lehztaren honore, uh, amuntxu. Hara, untsa, hori baniz, saioa fintzeko Micheleak probosatu zuen, ea, publikoiko norbaiteak bazinez gaiik probosatzeko. Hum. Eta eta oso gutzutzen, baina bai, ateratzen gai bat publikotik eta proposatu zen gai bat entzuleak jadanik entzun zuena da dura urtean dana bat amakada batzu, Salvador eta Matxini eman gaia eta berriz ere zuen gaia, beraz hoai suma eta sustraek kantatzeko. A Jean-Pierre, pues lagunak balike badu gai bat. Eman den die eh? sueñen. Oydi la ita hamar urte bersu sai batetan egtu nitsan, eta, eta ordin hanzenen matin eta Salvador. Eta geibat bat gustatu zeiten, xibotar e, hel minttzen ize. Eh? Konpriinttzen zi. <risa> Gehi gustatu seian eta ajalbadu zie gaur bergeia ema handu zi. Zutrai kolina e, ita zun bateek hartu hiiz, eta itaszio nuugaduk hemoroidk. Hi bedezzigiz, bedezia, Hura horren eitzazuna suainatu behar duk ahalbezala. Odin hiuna bersez, emaita ahalba duzi zerbait. baita. Atze kaldea daukat odolez igeri, Pentsa ziloa ere jaet geri, Itxurarik ez diotia dartzen ezeri, Ezi naizutituta ezi naiz esheri Larai laralailaralail ezi naiz esheri Kontatu didazuta zuretzato beto Gertatzen zaizuna da bargnetik kalteko Naizurea esten, ez silabeteko, behar baparada duzu, always emateko. Larai, lararai, lararai, emateko. Horiek lirateken eretzako dramak, Naista hundiak izan medikuen armak Oloizorrek baditu sekulako zamak, Nola egingo ditut baserriko lanak Larailaralaïlaïlaï baserriko lana Lanak egiten dira, hasita bukatu. Lehen nekatzen zinen, guai ere nekatu. Zure mina mina da, patua da, patu. Eta ipur mazelak berko dietin katu. Larai, lararai, lararai beharko dieti hinkatu. Ez naiz biziki zure aholkuekin, hori konpontzen aldatinkatzearekin, baiet esan nahi dizun, baina ez zait berdin, Ze justu orain nagokakeriarekin ladai lađalai lađalai kaķeriadekin zen komplikatua den gaur zure afera mediku gisha ezin eman erreferazuk egiten duzuna Magia ote da, gainetik beltza sartuz gorri atera. Larai, lararai, lararai, gorri atera. Aker gorria bainaiz nere aker beltzean, ta denan asten dut bai kumunertzean ibili beharko dut lengoen antzean, boneta gainean eta boneta atzean, larai, laralai, laralai, boneta atzean. Sendatu nahi zaitut bailaguna hara, Eorria baitzaizkit, gaixoen gisa da, eta atera bide kipiren bat bada, Ja beharko da erriza eta enentsalala da, Lara lararai lararai eta entsalada. Hara, behaz, medikuak azkenean bera urkuak emait entzitila. <laughs> Griseet entzala da, jan behar zela historiak ez tauko errain, eh? salvadorek eta matintzenak ze eh? kantatu zuten, behinan bo, hola da. Jara, eta beste hori eta magurten burrian ere, berri zentzunen da, gai hori. Gai hori. Ah, hori ah, niz, lehztaren, suztraiek, su maie kantatu. Bona, hagi Hala, poesia utzedik berri zere poesia <laughs> araitz <araizuliko> dira... <laughs> Eta maule kapitala utzirik, donustia kapitalerat, hori joan eh? Bai, eta bedo engituk, rexus mariazu eta ito, mendiluzeren entzuteat. Uh, ritmo bici-bici ane, eh? entzunen duzen bezala. Uh, guti gora bera gaiaba, entzunen duen, baina uporretan dira, karta, postala, igorri, nahian edo zeit azteko, aipa mena horriboruz. Entzun ditzakun beraz, irazu eta mendiluzea. Baki gu, elkarrekin oporretan izan zaretela hortiztear. Iritxizareten legurea iritsi eta etxekoekin harremanetan, edo zuen berri hasi asisteatela, aitor, denda da batea postal eder bat erosi, eta txukun, txukun idazten asira. Jesus Mari Berriz, bere iPhonea hartu, eta behatz mugimenduan asira. Parisera iritxi, orduak luzaro, torre Eiffel azpian, uneak igaro, argazki bat sartuta, iruiz gehiago, gaur egun poesia iPhone-ean dago Zer kontatu dugu ba Berdina gehiena Baina zein da ba iPhone Horren ondorena Bidaltzen du denborak Borratzen duena Nik bidaltzen den geldituko dena. Teknologia eztoa bizitzan kaltean, Mezu bat bidalita an etxe partean. Zupostala idazten bihotza betean Eta iritsiko da gurekin batean Zuk zerregin gozendun Baneukan susmoa Itxoin wifia dagon Nun baitera noa Paristik bidaltzea Bagendun asmoa Nun galdu zaizuzuri Romantizismoa Romantizismo asko Badaukat aukeran Horretatik beti dabilkitsoberan Facebook-ean zabaldu friki baten eran Bestela ezin leike inbidirik eman Zukeman inbiria Ni aukeran paso Postalak bidaltza zu Egi da zu kaso Etxeko entzatezta Berdina akaso Pipi baten zune Eskuetan jaso Pipi bat jaso eta bihotza itzali Ui neakez itzazu, ola erabili Mezua izan leike naiko erregali Ata postal polit bat ere bidali Nik bat bidalide eta horrekin primeran etxekoak postuko baitira aukeran eta erosiko dizut bat lehen zenioneran bueltan jakin dezazun Nun ibilik eran Arritia idurien, Ramoncho. Bai, erritmoaikin arritia, eta nola beti, fe, partikulazki, irazuk uste egiten digila, azken, hitzak errepikatzen, aitorben irri azken hitzak errepikatzen bertsoa hastean, eta bere ala abiatzen. Ez ginean, eskuzak eta zartak egiteko aizinaike. <laughs> ez egia. Eta mi Gizmo bishibishian eta ideiak Aldibakoç ta doinua areola pestetako ah, saio batentzat edo saio allerlei batentzat hola egokia. Ah, eta hura izatzpeak etegdiak bait ditugu <laughs> jatsagiten denak zekere jatsa, borumena igo piskat eta entzun ezagundenak shanen kronika Ah, Ramuntxo. Hene Ramuntxo. Ez diat gaur ere original handiko ahondiko kronika ondu. Pentsatzen aldukan bezala. Baina hene paper zuriaren hain zinean nindagola, harin indian ze pena, bertuarekin lotura zerbait duena aipatu behar ha hene kronika untan. Ba ginikek zer gauza aipatzeko hile hare bain ez teiak, hene alabain <laughs> urtebetetziatzo edo hile hain urteburieun, Bainan maleuski ez diegoek bertsoarekin lotura mikoik ere. Koakke! Bainan ez, gauden gurian gauden serios eta untxa-pentsa dezago beraz. Joan den sila bat txapelik eta ipatunean. Eta emeki emeki, lehen itzordua horribiltzen alizauku. Aste bat, eta erdi eskaz, lehen txaiorentzat altzukun. Eta karkula zonbait egin ditiat gaurkoan ere. Hamasei bertxolarik parte hartzen diago, aurten lagun harteko lehiak eta famatu hortan. Hamasei, pentsazak, hain izduk eta memento berian agrash guti. Bigarren karkula, 2000 behatzean jokatu zela azken Euskaliriko txapelketa. Eta bera zondokoa, la urte guztiz jokatzen baita, 2000 behatzean jokatu kodok. Hilugarren karkula, Hame txarzaius eta txustraiko lina, azken finarian baitziren aldea txailkatuak dituk Euskal Herrikoan parte hartzeko. Eta beraz, oinu ere, hiru leku izanen dituk libro. Laugarren eta azken karkula, hamasei bertxolari, ken hame txarzaius, ken txustraiko lina, eiten dik hamalau. Hara, hiru leku izanen dituk, txapelketan agusien parte hartzeko, eta huriek hamalau bertxolarien artean jokatuko dira. Bai, ramuntzo ikusten diat, zire begiko hortan, hik ere pentsatzen dukala goguan dutan Bai, ez dezagun beldurrik ukan erraiteko, sekulan baino shantzage iago badia utsapreketan agusian haitzeko. <gülüyor> <gülüyor> Hameka utzi behar ditia ugi hilean, eta zefe. Ez diat erraitean erresa izanen dinik, eh? baina imposiblia dela ere ezin erran. Badi gainera biurte, lan eta lan haigiela, doinuak, errimak, erramoldeak eta nik dakita zoma gauza lan zen, eta uste, gutxe egiten aldu unik. Gero ornuk, arrangura zon baitzu sorrel ezazkela gu finalean agertziak. Euskari ratietan edatzen ma da fina, nor egonen du komentatzeko. Hordean ez dakia, tautu garantzitzu bat egin berko diau. Edo dena eman txapelketa nagusian parte hartzeko. Eta urdena egin, entzuleek finala eder bat goza dezaten. Ageriko, hasteko se urdena, segituko haut, jamuntzo. Eta eginen dukana, eginen diat. Errespetuam diz. Ata, tia, tia. Gauza egitxaurien es egitxaurien. <laughs> Deliberatuko diago, eh? Ezeko beha, imezte karkula egiteko galdukan denbora baiatu behin hirue gimeen, lantzeko. Lantzeko! Hei gitu, kabadik bi hurte egi elea karkasekan. Zeramontxo. Ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. ez duk mirako hiloik, eh? Lanak dik, emaiten. Hei, testiatu ez duk mirako <laughs> Normalki, hori ko. Hara, itsordua emana he eh? bainan helduen astean ere gehiu aipatuko duguna dudai gabe. Hara, eta be gugu ona txikez normalian ere xartziak irazten arko ditu Euskal Uskalla e, eta hier fierla valimasiste cholik. Odirekinik, shituko deau, gure biria Alef. Bai, itzuliko gira beraz Donostiako saio hortarat eta ondoko bertsoalian, noh entzun behar diuk. Behaspaldiko partez. Ez, zin ez ginean entzun azken txapelketan agosiko finalian, male uski. Pena ukantzian osteliat, demurat ez zitsilik egon ondoan, berri zintzian gehu eta forman diau. Noh tazainu kramuntzo? Igorre lortza. Bi bai, Donostiak eta, bombe gutxi gora bera, bi hitzaz, negozioa eta biolentzia. Ara, zer aipagai ukain ditin bertsualdeuntan. Bea. Zarri. La literatura ikonena pintadaetan eta irakurri aldugu. Ara, oporotan irakurri dudan pintada batek zer dio? Beartsuak e markatu. Aberatsak beartsuari lapurtzen badio horri negozio presatu zaio. Eta beartsuak aberatsak lapurtu diona, berresku iratzen burrukatzen bada, violentzia, esaten zaila. Luzea baina, arra zoizkoa, dugu pintada horrena. Bein aberatxak hartzen duena, Negozio deitzen dutena. Pobrek berdine ginezkero Biolentzia kondena Ta guzti horren aseran dago Hemen zinezko problema Itzak lapurtzen badizkigute, lapurtu digute dena, larai, larai, larai, larai, lapurtu digute dena. Demokrazia itza bera ere, asiliteke aletzen la urtean behin papel bat zartu ta betikoak zuzentzen baina martsa ontan mundu zarrau laizter badi joa lertzen Ta obeda bai azigaitezen mundua ondo ulertzen Lenik astea gauza bakoitzai bere izenakindeitzen Larai, larai, larai, larai, bere izenakindeitzen Gezurretatik mundua gintzen Behar da gero aurpegia Aberatxaren lujua baita Pobrearen izerdia Papurren batzuk eman dituzte konforme jende erdia, baina garaia danagusitu dadin behingoan egia. Ta denok lehitzen hasi gaitezen pobrearen iztegia, larai, larai, larai, larai. Pobrearen iztegiak Hara, bertso aldi edera egia eta bakarkako lambatola abiatu duk gaietik, gaietik, kaipatzen baitzituen uh, hitzen eranaiak biolentzia eta uh, ebastia, edo ezebastia negozioa eta biolentzia. Lehenbertsuan orta zabiatu da eta geo egia zabaludila hitzen egin nahiak er, eta gaia ontsasak ondo. Joak elorza ez duk nornai ere. Hara, eta doinu edar orta ere, bazakik tentzionia atzik itzen eta Ai. lan edarrak probosatzen dut usu. Eta nornai ez dena ere, Lujan bio, azken txapelduna. Eta, ja, baina maailuan, oare, agireiko, azteko, be lainean uh, jarritzuten, edo, donostean, eta beste bertsoldari zonbait zuekin, mentura zaztugu osukien zuen, behinan, uh, bo, zonbait bertso baliudu. Zu? Zu. Egin zagun kontu, eta hau benetan gertatua da, edo, bentsat, gure lagun bate ikusia. Trinidade plaza inguruan zabiltzala, gauez, Gaur bezalago gau batean. Kale iskinan, piano bat. Norbaitek, ondakinan kamioiak eraman dezan aterata. Piano parea iritsi zea, tapa altxa, eta tekla jotzen asizea. Tarteka desafinatu egiten du, baina toni batzuk lotzen ere asmatzen aizeala konturatu zea. Pianoa jotzen, jotzen, jetea ingurutu zaizu. Eta ara non gainera, inguratu bakarrik ez, txamponak botatzen hasi zaiztu ingurua. Atzeko hauek, txampona botatzen, gerturatuko zaizkizu, gozaizkizu, da gerturatu ala, bakoitzari, eskerronez, joe zaiozuzu, berai, daokit johan edo, irutuko litzaizuken, toinua. Pianoaz. Tipo kalbo bat eldu zait Euro batekin ondora Auda intelektual pinta Ai baina tipo hau norda Solfeo irakasleren bat hori etorri zait gogora, eskola sovietikoa, bistan kopetean gora. Tani bi eskukin jotzen, baina falta zait ganoran, falta zait jakindurian, hau bakarrik antzen froga, ta desafinatu badu, horrelatxe zelako da, Beto sinfonia, donostiko estilora. Ia notxa entzundet, Tarte batez egin kasu, Ohon hartzen dut belarria, Goxatu zaidala aizu, Plaza bertzera hurbildo, Eta horrariz erazu Ez publiko nahi zen Lagun edo enbarazu Nigatik teklak astintzen Saiatu zera jota zu Adu ojotzeko ere Ia desioz naukazu, baina ezena izau sartzen, ta bakarrik joezazu, nerekin baino bakarrik asko zobea zerazu. Beste tipo bat taonek dauka, Pensadorean tankera. Nik fasolta mi jotzen ditut ta, Ateratzen dena zer da. Sekula ez da nik nahi dudana, Beste zerbaiten tankera, Ze musikakin eta itzekin gertatzen da gauza bera, Hemen eskala finatzen da norberaren arabera, Lara irara irara, irara. norberaren arabera, Tale ertzean musika hotxan Aizu eze haunditasun Alda menera urreratu naiz Gertutik nahi nuen entzun Txampon bat botata esan diot Ea bagaur zer daukazun Fasol eta mi, mi soldo legez Ondoren ordiot entzun Beste txampon bat botako dizut Ea afiniatzen duzun Larai, larai, larai, larai. Ea afiniattzen duzu. Tipo mozaaka battorri da, Bismeak dauzka eske, Errezeloso pinta jartzen dit, euskalduna hauek zepeste, Ume eieman euro banata esan die joan zaitezte, baina opetik aditu diot, nik ingo nuke hainbeste. Pelo Josepetabernan zala, pianoa jotzen hasi. Ez dakit nungo musikariak Arrituegin aukasi Euro banakin ez da konforme Badabil bainaiko sasi Oberen adet eun euro bota Tapia noa erosi Beste tipo bat parean jarri Zait eta txulo antzean Tripagurita bizarraundia Ni ipininau trantzean Imaginatzen det parrandetan txaltxean Baina etorri tau geixentimo utzi ta saskie ertzean Aizenien bihot txamurrak dauden jebi gogorren atzean jebi gogorren atzean Acerabaten poza eman dit, da gero amorrarazi. Eurobat neukan preparatutan, baino akatzak ikusi. Tapentsatu det ogei sentimo, botatzea hobekasi, Mi-mi-mirre redomi dodozi, si, mi-mi-mirre redomi dodozi, si. doi nua ezta aintzaila eta urren gorako ikasi. Urren gorako ikasi. Beste hau ezta entenditua, ezin zuen disimula, Baino bost eurota dizkita hase sorpresak kalkula, Gero bost txanpon hartu ez zituba, tan isinisten nula, eta esan dit kanbioak behar zitula, eta esan dit kanbioak behar zitula. Pianoa eta pianista <coughs> baster guztiak nazteko, honek jornala hartzuen egez altzun berak guzteko. Nik bost txamponak hartu nahi nitun, bertan bost euro usteko, beste euro bat eman zaidazu metxeroa erosteko. Beste euro bat eman zaidazu metxeroa erozteko. Ez ziren gai retxa, e? Eh? Ez, baina nintez gai nora ekartzeko doinu desberdinak berxoari bako txari eta harri gino pasatzen duk, ale, berxoaldia. Bai, ziur. Sure. Hara ezautuko dugu zen ituzten, agian, aitor mendilu zei gorreloztza? Ah, baina, nahi zan dena. Igorreloztza, ustiko doinu <gül> famatu horretan. Irazu? Jesusmar, irazu peio josepe egin Giro norgin egin. Aitok xagiegi. Eta. Eta, Sebastián, lisa su. Sebastián. bere humore finarekin beti bezala. Jara. Eta, humorea ez dueskaz. Finetik ez, hor dugu. Hai, <risa> hor dugu. Amuntxoren azenda. Aste buruntako azendaren begiak ah, dezagun bere ala. Prezti izten denak. Ahasaten burilaren noita zortzian uh, ortsialuntan beraz, bertsozario musikatua izanen da, jo ne huria ez ditzuiz aizagire, alaia martin, bennat gaztzeru mendi eta onintza enbeitarekin. Otxialian beti begmeon oihinu ikusi ez dutenentzat bersu larri filmaren emanaldia izanenda gatsaldiko 7aket egitaik aintzina. Sarautzen eh, begiz Otxialuntako beti bersu afarri ekologiko mundiala antolatzen dute. Beraz hori zer den jakiteko hurbildu putzu zulu gaztetxerat gaueko behatziak eterdi taik aintzina. Usu Ealbergdi eta Jon Maia. Eta buru hilaren oita magean igandeuntan beraz ugnietan berso oan tolatzen dute San Juan plazan, txaldeko lau ekaintzina, Hor entzuten alko dituzie Julio Xoto, Andonia Utamendi, Ushua Alberdi eta Alaia Martin. Eta ikan zer duk azen da untan. Ia azen da. Ego? Ego? Azte Ondokoan, ma diat bat. Ondokoan, kua, ondokoan. Hala, vei, martir, Ramoncho? Ba, placerai sanduk. Vai? Bo, obi. Hala, agenda urtan utzik eta boan. Makizuna buluratzea dela, baina azken agur zomaitzu entzun beharra ditia hua. Alez? Ba, betiola izaiten duk eta... Lestariat abian gitu korean. Ez ginitean entzun joden hastean. Lehenik suma eta geho, sustraiko lina. Plaza honetan plazer hartu dut Agian zuentzat berdin Bainara zer gelditzen zaitan, Zuekagurtzearekin. Lengo gaiiean aritu omen, ziren Salalvadortamatin, Haiek zer gauza kantatu zuten, Harzer nainuke jakin. Adio maule bizi zaitzala, bersoak kantak zinemak, zenizarenak kitzik atzen au, ta ezain beste zinenak. Denborarekin naiz kompon lehizken, entonazio problemak. Hemorroide kontutan aldiz, Alferrik aurrera apenak Munduan bada problema zenbait betirakoak direna. Ara, besteik ez egungo entzule maiteak. Bekerxan? Min eskera mundso? Agu joberro bat Izanunca talduen duena starti Adiosin